На людей напирали з усіх боків. У НАТО полетіли шумові гранати. Пішов сльозогінний газ. Стомлені, змерзлі та деморалізовані активісти не мали сил чинити опір. Сто-кілограмові беркутівці, лаючись російською, швидко відтіснили їх під монумент незалежності, після чого почали нещадно бити. Били всіх без винятку, і хлопців, і дівчат. Валили на землю, чавили ногами, молотили кийками по руках і головах. На відеозаписі, знятому оператором Ройтес, чути, як хтось із чоловіків, певно не вірячи в те, що відбувається, безперестанно кричав. За що? За що? Тих, хто виривався з оточення? Спецпризначенці нас доганяли, збивали з ніг і добивали кайками. Добивали навіть тих, хто, стікаючи кров'ю, намагався самотужки дістатися до карет швидкої допомоги, які стояли на хрещатику. Бійці Беркуту перехоплювали травмованих демонстрантів на півдрозі та били, по суті, на очах у лікарів. Камери зовнішнього спостереження, зосереджених уздовж Хрещатика та суміжних вулиць, магазинів, зафіксували, як беркутівці переслідували активістів за сотні метрів від Майдану Незалежності, причому ловили й били не лише людей, які прагнули сховатися в підземних переходах чи провулках, але і випадкових перехожих. О Усе скінчилося. Беркут звільнив Майдан Незалежності від активістів Євромайдану та впустив на центральну площу комунальників для встановлення новорічної ялинки, яку відтоді стали називати Кривавою. Ще півгодини, приблизно до п'ятої ранку, тривало зачищення прилеглих територій. Знавіснілі від запаху крові бійці Беркуту металися хрещатиком, погрожуючи кийками та нецензурно лаючи присутні громадян. Мобільний зв'язок у центрі Києва було відновлено лише о 5.30. Звірячий розгін Євромайдану – це переломний момент в історії незалежної України. Події на Майдані Незалежності вночі з 29 на 30 листопада втягнули у протестний рух всі верстви населення, вивівши на вулицю навіть тих українців, які до цього часу демонстративно відмежовувалися від політики. Основну масу людей більше не цікавило питання євроінтеграції. І з того моменту, як шоковані кияни вранці 30 листопада виходили на майдан, отетеріло телющилося на плями засохлої крові на Бруківці, після чого мовчки, зціпивши зуби, йшли до Михайлівського собору, перед воротами якого виник стихійний мітинг з завданням номер 1 стало усунення від влади з граї знахабнілих злодіїв Донецької сім'ї, котрі вперше від часу здобуття незалежності спричинили кровопролиття в мирній Україні. Якби мене попросили назвати п'ять основних причин збройного протистояння в Україні протягом зими 2013-го, 2014 років, і врешті-решт, усунення клану Віктора Януковича від влади, я вагався б, чи згадувати відмову Януковича від Євроінтеграції. На початку вересня 2014-го, під час мого візиту до Польщі в рамках престуру на підтримку роману Бот, організатори фестивалю. «Полкон-2014» запросили мене на дискусію «Ураган зі Сходу, Польща, Росія і Україна» в обіймах демократора. Разом зі мною в обговоренні російської агресії брали участь відомі польські письменники Пьотр Гочек, Матвій Паровський і Анджей Пилип'юк. Розмова вийшла цікавою, попри те, що я не прихильник таких заходів. Зазвичай під час подібних дискусій письменники вдають із себе напрочуд проникливих і глибокодумних експертів, якими вони, звісно ж, не є. Та зараз не про це. Нас зібралося послухати не менш ніж сотня людей, і, як це завжди буває, Найцікавішою частиною дискусії стали запитання від слухачів. Один чоловік середніх років підвівся та звернувся до мене. Він говорив довго та трохи плутано, запитання вийшло помітно довшим за відповідь, Розписуючи, скільки негативу у повсякденне життя пресічно польського громадянина привнесло входження Польщі до Євросоюзу. Зрозумівши, що зміст його чи то доповіді, чи то запитання, окреслений спробою з'ясувати мою думку, з приводу того, чи не за високу ціну заплатила Україна за зближення з Європою. І чи не думаю я, що це зближення зрештою нічого не дасть? Я був змушений його обірвати. А хто говорить про входження до Євросоюзу, запитав я. Чому всі друзі-європейці, з якими я підтримую спілкування, а таких із часу навчання в Швеції чимало, думають, що основною і єдиною причиною Євромайдану була відмова Януковича підписати угоду про асоціацію з ЄС. Я однозначно за євроінтеграцію, бо прагну бачити свою країну частиною європейської спільноти. Але бути частиною Європи означає для мене поділяти європейські цінності, при цьому зовсім не обов'язково мати надпис на першій сторінці паспорта – Європен Уніон. На сучасному етапі в відносинах із ЄС для України важливими є два питання – асоціація, тобто створення зони вільної торгівлі, спільного ринку з країнами Євросоюзу, що забезпечить усунення будь-яких обмежень на перевіщення товарів, послуг, капіталу та робочої сили. І друге – безвізовий режим – Питання про входження до ЕС наразі неактуальне і, мабуть, ще довго таким залишатиметься.